Kaj, jag kommer just från stranden. Oho. Gissa vad jag hittade där. Nej, en spade? Nej, en musla. Oj. Gissa vad som fanns inne i den. En pärla? Nej, en mindre musla. Jaha. Gissa vad som fanns inne i den. En pärla? Nej, den är samma större muslan. Va? Mm. Och så öppnar jag den och gissar vad som fanns där inne. När jag ger upp. Mm. Där fanns Mosse som satt och krysta. Och så ket han ut en liten pärla. Jag har den här, kolla. Det är så Mosse som Pigs, som pärla. Det, det där är ingen pärla. Det är jättevärt men jag vet inte vad du har varit aggressiv Men det där är verkligen inte om pärla Hehe, det var de Men det kommer ju mossepigg Ja, men va? som Välkomna till Radio Pleppo. Programmet som, precis som sommaren, är underbart, lagom långt och dessutom får alla tjejer att klä av sig halvnakna av ren förtjusning. Fast det sista så baseras det nog främst på en teori, behöver vi kanske tillägga. Ja. För inte har vi några direkta bevis för att det är så. men, no, no, men här så är i alla fall gott om halvnakna brydar. Ja. Idag så är det nämligen Mega Beach-special som gäller. Jag och Kai har åkt ut till stranden Och ligger nu här utflägt på ett par Handdukar och njuter i solen Ja det är alltså verkligen strålande väder och vi har vår picknickkorg Med alla möjliga godsaker att äta och dricka Och vi har badbollar och en Boombox laddad med all möjlig bra Beachmusik alltså vi var här i god Tid innan det blev allt för smockat och vi har Fått en riktigt bra plats här är massor Med folk och framförallt massor Med brudar och vi ska nu Njuta här i solen och simma Lite och förhoppningsvis Vissa ska vi också få raggat upp några läckra summerbabes. Kai, jag är inte riktigt strandlejon. Wow. Vad du är. Fast du har någon kördres där i valkan under tissarna. Här då? Jo, men bra, nu är det borta. Men sätt nu på någon bra mosa så ligger vi bara här och njuter. Yes. Oh. Åh, oh, Ted, kolla på hundar borta Som spelar volleyboll Oj, vits i kropp Hon ska jag skärva sen Fast hon är ju säkert ren ihop med någon Jo, kolla han som ska serva nu Han stod och höll om henne för en stund sedan. Oj, oj, han har faktiskt trädit Han är ju som ett gående berg av solbränna och muskler Alltså, jag fattar inte att brudarna inte förstår Att muskler har utseende, inte allt där no, no, no. De borde ju liksom Hej, se upp, den där killen slog bollen rakt hitåt Sitt, <skratt> sitt <skratt> Vitsi han söndrar vår boombox, så alltså, vitsi jag ska nita honom Hej, han kommer hitåt Kolla vilka magrytor. Och karat. karar Men Han får nu ha vilka superäbb som helst men han kraschar vår stereo Hej, hör du, din idiota, kan du inte spricka en boll? Sluta pipa nu flickan och släng hit bollen Den där kassetspelaren. vad är ni för några? Blekfeta töntar som fastnat i 80-talet Fint med töntar Vi är Ted och Kai från Radio Pleppo. Och jag är båda Bengt Ni kanske inte ska ligga så nära vattnet Ni skrämmer måsarna ja. Hördu Cassandra, om det skulle smörja in mig med lite mera sololja Genast, podda Bengt Åh, oh, åh, oh. åh, oh, åh, din är Men vår stereo Shit i stereo Nu för tiden ska man ha iPod Som jag <gör> Ni borde skaffa iPoddar skulle dessutom matcha med färgen på er kin. det är <gör> så <gör> roligt <går> Ni är inte Förresten Ligg inte för länge i solen Jag menar Bara så inte det kokta fläsket blir stekt <går> <går> oh, God, det det <går> Kom Cassandra Vi sticker Åh <går> oh, Ted Jag blir så arg Nej i honom bara Världen är full av Vältränade Och solbrända Och snygga Idioter nu njuter vi av vår dag på stranden. Kolla nu, jag har en fixad stereo. Hej. Har du tid? Jag tänkte fråga om ni har fått Madonnas nya sinkod... Släpps först imorgon Jo, jag vet men att jag tänkte att ibland brukar Skivaffärerna ha dem i lager Redan dagen innan Och man brukar få köpa men inte det är någon stor sak du, du, du tänkte att du på något sätt skulle som få vara den första i hela världen Som får köpa Madonnas nya Nej, jag hade nu bara vägarna förbi Och klart att jag är lite nyfiken Men nu orkar jag vänta till imorgon nu. Och nu tänkte ni också att ni på något vis Lite bättre än vi andra som gillar Madonna och väntar på hennes nya låt nej, nej, alltså jag... Vänta så ringer jag kibolaget Mariens hej skulle ni kunna ta och ändra det här utgivningsschemat för Madonna Cinco? Det är en kille här som vill ha den redan nu Va? Shit era avtal med resten av världen Den här killen måste få det nu igen ja, Men alltså snälla Tyvärr, de sa letus att det gick inte Men om du väntar ett tag så ska jag ringa ut Madonna Hej Madonna, det är Marqueso här Jag har en Jappe som skulle vilja ha din singel Nu genast Kan du ta upp personligt ex med raketpost Omedelbart, så hon inte blir ledsen Men kom igen nu, vad är det här? Madonna undrar om det är något annat du vill ha samtidigt Typ som en locka av hennes hår Eller vårdnad den om hennes barn Okej, okay, sorry, jag kommer tillbaka imorgon Vänta! Eh, kanske du istället vill köpa den här Beatles-plattan som aldrig gavs ut? Det finns bara tre exemplar, men du får köpa den billigt! Nå no, dit får ännu en kund. Kesu, varför är du alltid så elakot just dvärjar? Vet du inte att de kan äta din själ? här är Radio Pleppo och Ted och Kai rapporterar från stranden Jajamän, vi ska ligga här och njuta hela dagen och kolla in snygga brudar och simma och ha det skönt Och just nu så sitter vi och bygger sandslott Ted, kolla, jag har byggt riksdagshuset Wow, det är ju som en exakt kopia Ja, kolla här, jag har byggt Enterprise, komplett med Picard och allt. Wow, alltså det är ju som jättebra, mm. tänk vad man kan göra med sand Bara man har tålamod Men Ja, det, det här tog jättelänge att göra Hej Kaj, se upp! Där kommer den där vältränade typen som har så stor i här förr! Han har en beachbuggy! buggy! Ja, men vad gör han? han som kör rakt på oss och... ja! Oha, jag körde visst nästan över er. På avstånd så såg ni ut som två kökor Och så blev jag så bländad av era kroppar oh, så du båda Bengt Du körde över våra sandslott Säg förlåt Sandslott, vad är ni? Är ni supertöntar Som har rest hit från lönfet malandet. landet? Ta tillbaka det där Ditt vältränade Inoljade Riktiga karrar håller inte på med sandslott De kör beachbugg Eller hoppa Jag slår vad om att ni aldrig skulle våga hoppa Från tio meters trampolinen Åh, oh, kyssräven! Det vågar vi, visst! Okej, okay, Kai, är du nöjd nu? Nu står vi här uppe på 10 meters trampolinen och, och, och båda bänkt och alla tjejer och hela stranden står och tittar på. Varför sa du att vi skulle våga göra det här? Det är ju skithögt, Kai! Men då jag blev så arg... Vitsi vad här är högt Du får hoppa först för det här är ditt fel att vi måste göra det Oj vitsi jag jag, jag, jag kan inte ens titta Oj, ner Jag spindel ja, ja. Men vi måste visa båda Bengt att vi inte fegar töntan Alltså den där, den där uppblåsta stroppen Alltså jag ska visa honom Jag hoppar nu Kai vad gör du vattnet är åt andra sidan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 Alla känner till tv-serien MacGyver, men det är inte så många som känner till att den berömda titelmelodin som flera gånger har utsätts till en av de bästa titelmelodierna för en tv serien någonsin skrevs av en pormobo. Den ursprungliga versionen hade text, men det här tog Paramount Pictures bort när det visade sig att ingen i hela världen kunde förstå vad han sa. MacGyver, efter namn i hans explosioner. Han har en kniv från Schweiz. några och lite tejp. Och med hjälp av här så löser han brott. Här ha var en gång i Indien eller Kina eller något. Och här var myrorna där. Och Bigfoot och en sprängt Och gobba till sprang. Och sned och Och en gång så varra på ett tåg och hade klädd ut sig. Och de trodde att han var en sorts araab, Men här var ju Mac Life. Ha? Och äntligen dags för fredags och fredags sommarjottoserie i Radio Extrem mm. Där vi testar olika sommarjobb mm. För att se vilka som duger mm. Och vilka som suger Tack det finns så många dåliga som Samt typ, miljoner mm. Men idag så har vi förhoppningar mm. För vi ska nämligen jobba på radio Och göra nyhetsjotton till Radio Extrem fröd på jordens journalistisk integritet Tack det är på jorden. Frida, Sackmedic, vad är integritet? No, det är som typ om du är som ådokar och så har du som bara en långkärå kvar och så kommer någon och frågar om de får sumpi och du som säger som nej, det är min enda långkärå då har du integritet. Fre på jorden, Frida, du är som ett gående SAOF. Fre på jorden, tack ska du ha men nu ska vi få prata med chefen för Pravda. Mm. Puvva! Pravda går i Radio Extrem måndag till torsdag mellan klockan 12 och 16 och vi behandlar aktualiteter och ämnen som vi tycker att är nya, eller är spännande eller intressanta. eller helst alla tre på en gång förstås. Sackman mig det är alltså ganska lika som toppmodell. Tre på jorden topmodell är så bra! Tyra Banks är som typ livets mening. Ja. Som typ. Mm, ja, uh, vi vill nog att våra inslag ska ha ett visst nyhetsvärde och... Och så måste ni också kunna jobba självständigt och komma med egna idéer och infallsvinklar. Men att om ni behöver hjälp så är det nog bara att fråga någon av oss. Tack med nej! Vi är som typ experter på infall här på jorden. Vi gör en juttogenast, Freyda. Bravla. Indiska Har som världens rea på gång Doftljusen som innan kostade 3,70 Kostar nu Bara 2 euro Och ha har de typ en sån här schal Då det är som typ ta tre Betalar för två Nå, Som typ Och När man talar om schalar Så har man ju dem virade runt kroppen Och body shop Har också rea Sack my dick Nu får man hårbalsam gjort av alver Som typ handgjort av Legolas Fredaget står alger Sack my dick, ja men det är billigt! Okej, nu vad sägs om det där, puva? N Nå, äh, det där, det, vi kan nog inte sända det där, det, det måste ni ju nog förstå. Säg mig inte, varför inte? är Var det nog fel på åsnebryggorna? Pravda är inte ett program för marknadsföring, alltså om ni vill få er gjort och sänd ut i radion så måste den vara strukturerad och genomtänkt och och innehålla relevant information för lyssnarna. Men som typ tjejen, finns det något mer relevant än indiska? Sack mig dök. Alltså om ni behöver hjälp med idéer eller planering så kan nog vi här på redaktionen hjälpa till. Nej, vi kan själv! Vi har miljarder idéer. Frida, vad ska vi ha om... Nå, vad har vi skrivit upp då? Och här, på vår brännlista så står... Jag ska se... Studiestöd och... Israel... Fuck my dick, vad det är allt. Vi har ju bränat i tre timmar. Mm. Fast vi vilar ju två och en halvtimme. När mm. är deadline för Och Som typ jättelänge kvar. Vi får mm. en Fredag, det här är det bästa jobbet hittills i vår serie. Mm. Man behöver som bara som typ sitta och som typ rö. Frö på jorden, som faffa. Tio minuter till deadline, fredag! Okej, dead. okej, okay, okay. ingen panik. Vi gör snabbt en jotto om, om, om Israel. Okej, okay. vi skriver Israel i Google. Freepa en jättebra idé! Det var Raffi med Bananaphone och Harry Prada ska det nu bli lite reflektioner kring Israel, folket, landet och konflikten. Sanningen, hela sanningen och mycket mer än sanningen. Kravdans. Israel. Yta. 20.270 kvadratkilometer. Vatten 2%. Folkmängd 6.226.883. Befolkningstäthet. 308,7 inv kilometer i kvadrat BNP 103 689 miljoner någonting Ja, det bästa med Israel är apelsiner och sol och det sämsta är som typ krig och som typ svält Israel blev populär i Bibeln för där utspelade sig som handlingen Idag är Israel mest känd för Dana International. Och någonting med Palestina. Freda, hur känns det? Det känns jättebra! För ett ögonblick så ägde vi Etern. Freda, vilken policerjotto! Google är som värsta jottokonne! kone. Ja, sånt! Freda, här jobbar vi för evigt! Tre på jorden! Okej okay. Vi fick som sparken Som typ skandal Fuck Madik De som sa att vår gotto var som inte en gotto ens Utan som bara som typ vad de nu sa Fuck Madik Jag blir som typ som upprörd Och som typ som ledsen Och som typ som segregerad Sakma Madik Frida mm. Personlig fråga Okej okay. Skulle jag passa som jodinna? Fred på jorden Freda Magdalena Fred på jorden, tack ska du ha mm. Vi skulle kunna ordna en israel -sitz. Nu när vi vet så mycket Fred på jorden Fast det är det Kaucharat Docka. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Och idag är vi på stranden. Och vi ska njuta av en riktigt skön dag med vackra flickor och sol och bad. Men det är en idiot som heter Bodabängt som har förstört allt för oss och kämt ut oss. och vi skulle för en stund sen så vi visa att vi nu är karar vi också. Och så ska vi hoppa från 10-meters trampolinen. Men det skett sig för Kai. för Han hoppar ut från fel sida. Och ja, Kai, hur Och Vet du, vad tror du? Armen bruten och, och sand och, och fyra stögn i läppet. Jag, jag, jag, jag, jag, jag mår skit, tack bara att du frågar. Nej. Upp med hakan, Kai. Vi har ju ännu vår kylväska med apelsinsaft och, och mammas smörgåsar. Och, så är ju nog här brudar ännu så det räcker åt oss också. Jag kan knappt svänga på Hovo. Ännu mindre simma eller spela volleybollar. <här> Hit med en trip nu bara. <här> <här> <här> no, men är han här nu igen? <här> ja, jag sa just att Cassandra och, och de andra att det borde finnas en kild strand för invalidiserade albinofettorna. <här> Åh, oh, jag ska... Kaj, kai, kai kai Doktorn sa ju att du inte skulle röra dig Du borde ha vänt Det borde nog finnas en kildstrand för sådana som dig också För elaka, anabola Domhovorn Just det, ha ha ha vad <hör>. pipar du om? Det låter som om de kräftar ska kräla upp i huvudet och klämta om dem där russinen du har i dina badbyxor <hör> Kom nu mina babes Så bjuder jag på drinkar och så lämnar vi de här bleka BMI-rekordförsöken <hör> Jag hatar båda Bengts! Jag också! Vi måste göra någonting. Vi måste ge tillbaks! Hej, vet du Kai? Jag tror jag har en plan. Titelmelodin till en av 80-talets mest populära actionserier, MacGyver, skrevs alltså av en pormobo, Per och Alf från Forsnabba. Hur fick du riktigt det här uppdraget, Per och Alf? No, no, jag sjungt också... Hur kändes det sen när Paramount Pictures valde att använda versionen utan din text? Nåh, no, hej känns det ju. Det för jag hade ju sjungit inna att Du skrev den här texten på dialekt och sjöng in den så också. Trodde du att de skulle faktiskt förstå dig borta i USA? Nej, no, men hej är ju som jag talar så jag tänkte att jag var lite Nales naturligare inte med MacGyver Nu hänger han från en helikopter Oj, nu ramlar han ner i ett dik Har kräckas som en sorg där i Ditsi Nej, nu så ringer han till tor som ju inte har några Och är ganska fejt och bara halst där hem Goda, ja... Ni har en mycket vacker tv i fönstret God, dag, god. Dag. jo Jo, det är en av de nyare modellerna som vi har fått in Vi har en här inne också om ni vill komma och titta närmare Det är nog den i fönstret jag vill ha Den är vacker Jo, jo alltså vi har precis en sådan här bak Jag älskar den <laughs> Jo, den är, den är verkligen bra Vänta tills ni får se bildkvaliteten Jag älskar det... den och jag ska gifta mig med den <laughs> jo, Alltså ja. riktigt för riktigt jag har gått förbi henne i flera dagar och kollat in den och vi har nu talat om det här jag och tvn mimat till varandra inom glasrutan och vi ska gifta oss så jag tänkte som komma och hämta henne <hå>, Okej, okay. ja alltså ni vill köpa den här tvn då Inte antagligen? köpa, gifta och inte vill, jag ska <hå>, Ja, jag tror inte riktigt jag förstår men <hå>, är, är ni gift? Alltså, vad, hur då? Älskar ni er hustru? No, ja, men, ja, men vad har det med saken Jag är, är så jävla kär i den här tvn. Och jag kan inte beskriva vilken känsla det... Är, äh. Och vilken känsla det var när jag fick veta att hon känner samma för mig. Äh. Ja. Det är liksom bortom ort. Vi har ja. bokat kyrka ikväll och... Mitt hjärta är så fyllt av kärlek Ja, lås upp nu så jag kommer ut i skyltfönstret Och kan hämta henne Hej, stopp, hej, hej, hey, hey, vad håller ni på med? Hej, nu! Ni får inte gå dit men, hey, Älskling, hör du mig? Här. Jag på väg. Låt bli, den där håller inte och klättra på Vad håller ni på? Jag tar hit polisen Jag eller? vill till min fru men, Håll men, ut älskling, de men, kan inte men, hindra men, på, vår kärlek på, på. Ikväll är det vi två, för evigt Kära älskade Tevin min Idag är det tre månader sedan vi sågs Tre hemskt långa månader Vi borde ha varit gifta nu Men vi lever i ett otolerant samhälle med stora fördomar Vi är martyrer för att vi älskar Martyrer för att vi är annorlunda De behandlar mig bra här på fängelset Det går ingen nöd på mig Jag hoppas att du också hade bra där i skyltfönstret och att du klarar av att leva ett vanligt liv också utan mig Jag skriver det här för att jag inte vill du ska lida längre Gå vidare i livet Träffa andra om du vill Låt inte samhället hindra dig från att älska Jag har träffat en annan här i fängelset Det är en skrivbordsfläkt som finns i fritidsrummet Vi är förälskade jag är ledsen om jag krossar ditt hjärta nu, men jag är i alla fall ärlig. Jag kommer aldrig att glömma dig, dina knappar och din fjärrkontroll. Oh, he he he hej Gullet, det där chitlas. Jag är strax klar. Tin Fredrik, Stefan Sammets röv. Här är Radio Kleppo med Ted och Kai och på stranden. Vi tänkte att vi skulle ha en skön dag på stranden. Men en kille som heter Boda har gått och hånat och känt ut oss hela dagen och förstört alltihopa. Så han är riktigt vidrig och obehaglig och, och ändå är alla tjejerna på hans sida. För att han har muskler och solbränna och kan typ spela volleyboll. Det är sjukt alltså. Men nu ska vi ge tillbaka. <laughs> jo, ja, han är där borta under ett parasoll med en massa tjejer. Och vi tar ut på hans flaska sandra. med sololja och en flaska med surströmmingssaft. <skratt> Då mörkt inget. Och nu är det så spännande. Nu ska en av hans tjejer börja smörja in honom. Det hem den stund nu. Oh, det här blir härligt. <skratt> Sen så ska jag smörja in dig. Hey, hey. uh, vad är det som stinkar? Yes. yes! High five, Kai! Vad är det här? Yes, yes, här är gullet. Sluta smörja mig. Känner du inte det lukta? Vem har juksat med min sololja? Det bränns! Vad händer? Jag kokar! är händer? Alltså, nu var det bara vanlig surströmmingssakt? Men vad händer då? Kan du inte fånga dig? Det vi måste nu föra Och Alltså, vad hände? <skratt> någon har tydligen bytt ut sololjan mot någonting med fisk Och alla vet ju att båda bäckter är våldsamt allergisk mot fisk. Han är död! Ring ambulansen, nån! Man gör dö bara av lite fisk <laughs> Båda som var så snäll Vem ska ta hand om hans Nyfödda trillingar <laughs> Och vem ska köta barnhemmet Som han grundade <laughs> Och var ska nu alla Uteliggare få sin soppa Han steg ju upp varje morgon Och kokade hundratals liter Och bara Båda <laughs> Jag känner mig lite så här dålig Hur ska det gå med hans cancerfond? Och vet ni, igår kväll så viskar han åt mig Att han tror att han kommit ännu närmare en upptäckt av vodemedlet mot AIDS Och båda Bengt Och när ska din roman bli klar? Den vill liksom smyga härifrån Det fattas mig båda Bengt Ja men det, är dålig, det här hade du nog mera triffor Ja, vi kan... Eller om vi inte... Om vi inte ska vara på stranden. Jag tror att du ser det är sirener också. Nej, men om vi kan bara sitta snabbt. Ja. Mm. Mm. Kolla, där... Vi... Där borta är det vackert. Mm. Mm. Vi lämnar ut kontaktet. Liksom